Sallallahu alaihi Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Wa man tabi'ahum bi ihsanin ilayu middin Amma ba'l ba Ikhata al-iman Ka muslimin dan muslimat Para pemirsa dan juga para pendengar Di mana saja antum berada Semoga Allah tabaraka wa ta'ala Senantiasa Melimpahkan kepada kita Kesehatan dan semoga Allah senantiasa menjaga kita dari berbagai mara bahaya sehingga kita senantiasa dalam keadaan aman selamat di mana saja berada. Allahumma amin. Alhamdulillah puji dan syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah. Tidak bosan-bosannya kita memuji memuja Allah bersyukur terhadap nikmat yang tidak pernah terputus. Nikmat yang tidak bisa dihitung, nikmat yang tidak bisa dinilai harganya. Semoga kita menjadi hamba yang betul-betul menjadi orang yang bisa bersyukur, bersyukur dalam artian kita meyakini bahawa nikmat datang dari Allah. Kemudian lisan kita memuji dan memuja Allah. Kemudian anggota badan kita digunakan untuk Kata'atan dan ubudiah pada Allah Tabaraka wa Ta'ala Salah dan salam mari kita perbanyak ucapkan terutama di hari yang mulia ini Sayyidul Ayyam Untuk Nabi kita yang mulia Sayyidul Anbiya' wal Mursalin Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Ali Muhammad Mudah-mudahan kita menjadi umat yang setia kepada beliau Setia dalam mengikuti sunnahnya dan yang tulus cintanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam yang kita memohon kepada Allah semoga ketulusan cinta dan loyalitas kita kepada sunnah beliau menjadi bekal dan wasilah yang akan mendekatkan diri kita kepada Allah tabaraka taala para pemirsa kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang kaidah di dalam memahami sifat-sifat Allah Tabaraka wa Taala. Telah dijelaskan sebelumnya kaidah yang berkaitan bahawa sifat ya pembahasan atau bab sifat itu lebih luas ya daripada bab al-asma yaitu dari bab tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kita telah jelaskan ya, apa alasannya dan juga contoh ya terhadap kaidah yang telah kita jelaskan sebelumnya. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan menjelaskan di antara al Ahlussunnah wal Jamaah di dalam memahami dan mengimani sifat-sifat Allah Tabaraka wa Taala yaitu pembagian sifat Naam. Pembagian sifat Allah Tabaraka wa Taala. Dalam hal ini bahawa sifat Allah Tabaraka wa Taala terbagi kepada sifat as-subutiyah dan sifat atau sifat Al-Manfiyah okay, sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala terbagi kepada dua macam yang pertama Thubutiyah iaitu sifat yang ditetapkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala begitu juga yang ditetapkan oleh Rasul Sallallahu alaihi Wasallam. dan yang kedua sifat Salbiyah Sifat manfiyah, yaitu semua sifat-sifat yang Allah nafikan dari dirinya. Begitu juga yang dinafikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dari diri Allah tabarakallah. Ta para pemirsa dan para pendengar rahimakumullah, ini penting untuk kita ketahui agar kita tidak salah paham. Ya, di dalam mempelajari sifat-sifat Allah tabaraka wa taala Adapun sifat yang pertama as-subutiyah ya Maksud dari sifat as-subutiyah Sifat as-subutiyah yaitu semua sifat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi dirinya di dalam Al-Quran dan juga yang ditetapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis beliau yang sahih itu namanya sifat ath-thubutiyah ya thubut tetap baik nah semua sifat tersebut semua sifat yang ditetapkan oleh Allah itu semuanya sifat al-kamal Sifat yang maha sempurna. Sifat yang maha sempurna. Tidak ada, ya, terdapat di dalam sifat tersebut sedikitpun makna yang negatif. Tidak terdapat dalam sifat tersebut sedikitpun dari kejelekan, kekurangan, kecacatan. Semuanya sifat yang maha sempurna. Itu dinamakan sifat al-thubutiyah Ya, seperti ya sifat al-hayat kehidupan Yang terkandung dalam nama Allah al-hayu Al-hayu yang maha hidup Berarti sifat Allah al-hayatu kehidupan Al-ilmu Itu sifat Allah subhanahu wa ta'ala Yang terkandung dalam nama Allah al-alim ya, Al-alim yang maha berilmu kemudian sifat seperti Al-Qudrah Al-Qudrah yang maha kuat ya. yang terkandung dalam nama Allah Al-Qadir atau Al-Muqtadir ya. begitu juga sifat Allah Al-Istiwa tinggi di atas Arash Ya, yang terkandung dalam perbuatan Allah Istawa, Istawa Alal Ars, yang disebutkan ya dalam tujuh ayat dalam Al Quran Kerim. Kemudian juga sifat An Nuzul yang terkandung dalam perbuatan Allah An Nuzul, sebagaimana dalam hadis yang mutawatir, yang disebutkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahawa Allah Subhanahu Wa Taala turun ke langit bumi disepak beristighfar dan memohon kebaikan man yaduuni fastajibulah fa man wa man yastaghfiruni siapa yang memohon kepadaku aku kabulkan siapa yang meminta aku perkenankan dan siapa yang memohon keampunan aku ampuni dosanya sampai terbit fajar dan dalam hal ini tentunya sebagaimana yang sering kita sampaikan dan terus akan kita sampaikan bahawa kita harus membersihkan ya, akal pikiran kita pemahaman kita dari at-tashbih ya, bahawa turunnya Allah sesuai dengan kebesaran keagungan dan kemuliaannya ya, tidak bisa dianalogikan dengan turunnya manusia kerana kita berbicara tentang Allah dan tidak bisa rumus dan teori yang digunakan untuk berbicara tentang makhluk kecuali dalam kondisi ya, analogi yang lebih utama artian dengan artian bahawa jika suatu sifat yang sempurna dimiliki oleh seorang uh, hamba atau manusia sementara sifat yang sempurna itu kendati juga relatif di antara mereka ya maka sifat tersebut jika seandainya itu kesempurnaan yang mereka pahami di antara mereka tentu Allah Subhanahu wa ta'ala lebih utama memiliki sifat tersebut kerana dialah yang mengkaruniakan sifat tersebut contoh al-ilmu Allah karuniakan kepada hamba-Nya ilmu Maka tidak sama orang yang berilmu dengan orang yang jahil. Ya, orang yang melihat dengan tidak melihat. Ya. Orang yang mendengar dengan tidak mendengar. Maka pendengaran, penglihatan, ilmu sifat yang mulia, sifat yang sempurna itu dipahami oleh manusia dengan akal mereka yang sehat. Ya. Jika halnya demikian, maka tentu sang Pemberi nikmat dan karunia tersebut, <coughs> yaitu Allah Subhanahu Wa Taala, lebih utama memiliki kesempurnaan tersebut. Ini dinamakan dengan kiasul aula dalam bahasa Arabnya, yaitu analogi yang lebih utama. Namp, baik. Ikhutuliman, warahmatullah. Di antara sifat Allah, yang Allah tetapkan, Allah memiliki wajah. Ya, wa ybqa wajhu Rabbik dan <coughs> kekalah wajah Rabmu wajah bukan zat tapi wajah tersebut ada pada zat ya yeah. jadi Allah memiliki zat zat yang maha sempurna zat yang maha mulia yang memiliki wajah ya yeah. begitu juga memiliki dua tangan yadaini lima khalaqtu biyadaiyah ini semua sifat-sifat yang Allah tetapkan dan sifat-sifat yang lain ya yeah. Nah, semua yang Allah tetapkan bagi dirinya dan juga yang ditetapkan Rasul SAW bagi diri Allah semuanya sifat sempurna ya, maha sempurna maka dinamakan dengan sifat al-thubutiyah sifat al thubutiyah karena ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya Taim kemudian di antara sifat subutiyah itu sifat subutiyah itu sifat yang menunjukkan kepada makna seperti tadi al-hayat, al-ilmu, al-qudrah ya, ia tunjukkan bahawa Allah memiliki kehidupan memiliki pendengaran memiliki penglihatan memiliki ya ilmu dan kekuatan tapi ada sifat yang menunjukkan ya kepada zat yang memiliki ya sifat tersebut tapi tidak menunjukkan pada manis seperti tangan Allah memiliki tangan ya tangan sebagian kita maklumi tangan bukan bermakna kudroh ya wajah begitu juga ya wajah kita memahami makna wajah bukan ya zat ya yeah. bukan zat tapi wajah tersebut ada pada zat Allah tabaraka wa taala nah para pembesar rahimakumullah dan para pendengar di mana saja jantung berada semua yang ditetapkan oleh Allah semua yang ditetapkan oleh Allah di dalam al-Quran dan yang dijelaskan oleh rasul dalam hadis-hadis yang sahih wajib bagi setiap individu muslim untuk mengimani meyakini dan menetapkan dan menerima hal itu wajib bagi setiap muslim untuk meyakini, mengimani menetapkan dan menerima hal itu ya, tidak boleh ditolak tidak boleh diselewengkan tidak boleh diingkari ya Kenapa demikian? Kerana sifat tersebut, sifat yang sempurna yang Allah tetapkan bagi dirinya Apa dalil yang mewajibkan kita untuk menerima semua hal itu? Ya Jadi kita berakidah bukan main akal-akalan Punya dalil Ya Akidah yang berlandaskan dalil Apa dalil yang mewajibkan kita untuk menerima semua sifat yang Allah tetapkan dalam dirinya pada Al-Quran, dalam Al-Quran yang Allah tetapkan bagi dirinya dalam Al-Quran dan yang ditetapkan Rasulullah SAW ya diantar dalilnya, iaitu Al-Quran Al dan juga dalam tinjauan logika yang benar Ya, akan kita jelaskan adapun dalil yang menjelaskan kewajiban kita untuk menerima mengimani, meyakini ya yeah. menetapkan semua yang Allah kabarkan tentang dirinya begitu juga yang dikabarkan Rasulullah SAW tentang diri Allah Tabaraka wa Ta'ala yeah. syurman Allah Tabaraka wa Ta'ala Qadhu Billahi Minash Shaitan Ar-Rajim Ya ayuhal amanu يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر فقد أضل طلالا بعيدة سورة النساء سبعمائة Ya اِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَا رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ ada tiga perkara diperintahkan kita untuk beriman pada tiga perkara iman kepada Allah iman kepada Rasul iman kepada kitab yang diturunkan kepada Rasulnya iaitu Al-Quran Al-Karim termasuk dalam ini kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya Barangsiapa yang kufur kepada Allah dan malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, akhir, sungguh dia telah tersesat kesesatan yang jauh, sesatan yang dahsyat. Pada sarahimakumullah. Sisi pendalilan dari ayat yang mulia ini, ya, yang mewajibkan kita untuk menerima semua yang ditetapkan oleh Allah dan yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW tentang diri Allah sisi pendalilannya adalah sebagai berikut bahawa kita diperintahkan untuk beriman kepada Allah aminu billah dan keimanan kepada Allah keimanan kepada Allah mencakup tiga perkara Iman kepada rububia Allah Iman kepada uluhiyah Iaitu mengimani bahawa Allah yang wajib diibadati Allah yang wajib ya, diikhlaskan seluruh ibadah dan rububia kita kepada Allah Subhanahu SWT Dan yang ketiga Mengimani sifat-sifat nama-nama dan sifat-sifat Allah Taala ketetkala kita diperintahkan beriman kepada Allah maka terkandung di dalamnya perintah untuk mengimani sifat-sifat Allah tabaraka wa taala ya itu makna iman billah begitu kita ketika kita mengucapkan aaman tu billah dalam hadis antu min semua hal itu menuntut kita seorang muslim yang mengaku muslim yang beriman kepada Allah dan rasulnya ya untuk mengimani apa yang dijelaskan oleh Allah, apa yang ditetapkan oleh Allah dan Allah telah menetapkan <tuh> di dalam Al-Qur'an sifat-sifatnya yang maha agung, maha sempurna dan maha perkasa. Kewajiban kita mengimani ya. Kemudian yang kedua, perintah untuk Beriman kepada Rasul Ya Beriman kepada Rasul Sallallahu alaihi wasallam Wa rasulihi Aminu billahi Wa rasulihi Beriman kepada Rasul Sallallahu alaihi wasallam Adalah Ya, mengimani semua yang dikabarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, termasuk iman kepada Rasul, mengimani semua yang dikabarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tentang sifat-sifat Allah. Kena sebagaimana yang kita maklumi, ya, bagi yang belum mengetahui, bisa ya, mencatat pada kesempatan kali ini bahwa iman kepada Rasul mencakup pertama, ya. Mentaati perintah beliau. ya Kemudian meninggalkan larangannya. Kemudian menerima semua berita atau semua yang dikabarkan Rasulullah SAW. Yang keempat, ya, hanya beribadah sesuai dengan tuntunan beliau. Jangan buat-buat bedah. Jangan mengadang-adang perkara yang baru yang tidak ada landasannya. Ya. Jadi termasuk imanan pada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengimani semua berita semua yang dikabarkan beliau tentunya dengan syarat landasannya sumbernya sahih benar hadis-hadis yang sahih ada pun hadis-hadis yang palsu wajib kita tolak Karena bukan perkataan Rasul. Ya Nah ekor terimaan barang sarahimakumul termasuk dalam hal ini. Apa yang dikabarkan oleh Rasul Tentang diri Allah Tentang sifat-sifat Allah wa Maka wajib bagi seorang yang beriman Kepada Rasul Untuk menetapkan hal itu Baik Sisi pendalian yang ketiga dari ayat yang kita bacakan tadi Wa aminu aminu billahi warasuli wal kitab aladhi nazzala ala rasuli kitab yang diturunkan kepada rasulnya itu Al-Quran Al karim ya yeah. semua muslim pasti meyakini Al-Quran adalah kalamullah Al-Quran itu kitab Al-Quran yang diwahyukan kepada Rasul meyakini bahwa kitabnya Al-Qur'an Karim dan wajib mengimani, menerima, mengimani ya bahwa Al-Qur'an diturunkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa tidak mengimani hal itu, dia bukan seorang muslim. Ya. Meragukan bahwa Al-Qur'an diturunkan kepada Rasul jelas bukan seorang muslim. Nah, wahai hamba-hamba Allah yang telah diberi taufiq hidayah untuk Islam dan dimuliakan dengan iman, meyakini beriman kepada Rasul, beriman kepada Al-Quranul Karim yang selalu membaca Al-Quranul Karim dalam setiap kesempatan dan keadaan siang dan malam, pagi dan petang yang membaca Al-Quran ya, yeah? yang kita mendengar kapan dan dimana saja lantunan Al-Quran dibaca, yeah? dibaca Al-Quranul Karim wahai kaum muslimin yang mengimani Al-Quran sebagai kitab yang merupakan wahyu dari Allah yang tiada kebatilan di dalamnya kesesatan di dalamnya ya semua kebenaran itu wajib kita imani ya tidak ada kontradiksi dan pertentangan di dalamnya itu kita imani nah sebagai bukti dan diantara Bukti keimanan kepada Al-Quranul Karim Mengimani semua yang terkandung di dalamnya Bahkan inilah makna keimanan kepada Al-Quranul Karim Semua yang terdapat dari surat Al-Fatihah Sampai surat An-Nas Ya 30 juz 114 surat Ya Ribuan ayat Ya Itu wajib kita imani Semuanya benar Memingkari satu huruf saja Kufur satu huruf diingkari Al-Quran itu kafir dia Kufur Ya yeah. Nah Kita beriman pada Al-Quranul Al Karim Dari awal sampai akhir Ya yeah. Tidak Ya yeah, Luput lembaran Demi lembaran Al-Quran tersebut Kecuali di sana ada nama-nama Allah Subhanallah dan nama tersebut mengandung sifatnya Maka kewajiban seorang mukmin Adalah untuk mengimani hal itu Mengimani Apa yang tertara dalam Al-Quran Tentang sifat-sifat Allah Tabaraka wa ta'ala Ikhutal iman Para fisa rahimakumullah Ini Sisi pendalilan Ya tentang kewajiban kita untuk menerima semua yang ditetapkan oleh Allah dan rasulnya tentang sifat-sifat Allah dan juga yang tertanam Al-Qur'anul Karim. Naam. Ya hatta liman barasa rahimakumullah. Kemudian apakah ada ya, dalil dari sisi uh, tinjauan uh, logika yang benar? logika yang sehat ya karena kalau logikanya tidak benar maka hasilnya juga pasti akan keliru taib secara tinjauan akal yang sehat nah Alhamdulillah Allah masih menjaga akal kita jangan dirusak akal kita ya dengan berbagai subuhat pemahaman yang tidak benar ya taib jaga akal kita kalau masih Sadar masih waras masih selamat sehat, tak macam-macam, ya. Tak nyeleneh dalam berfikir tu hamdal masih selamat mati masih sehat, ya masih normal berarti. Nah, secara tinjauan akal yang masih normal masih sehat, bahwa Allah Subhanahu Wataala telah mengabarkan tentang dirinya. Ini kita sepakat kita meyakini bahawa Allah telah mengabarkan tentang dirinya Taim. timbul pertanyaan siapakah yang lebih mengetahui tentang diri Allah daripada Allah maka jawaban yang benar tidak ada lagi jawabannya selain itu bahawa Allahlah yang lebih mengetahui dirinya. Baik. Dan yang kedua, siapakah yang Maha benar? Ya. Yeah. Yang lebih benar perkataannya. Tadkala kita mengatakan lebih benar berarti mungkin lebih jujur atau benar Berarti mungkin di sana ada secuil makna negatif Bukan itu maksudnya Semua perkataan Allah adalah benar Ya Siapakah yang lebih benar perkataannya? Ya Allah subhanahu wa ta'ala وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا siapakah yang lebih berkataannya daripada Allah Subhanahu SWT طيب. pertanyaan ketiga siapakah yang lebih baik perkataannya maka tiada yang lebih baik ya daripada perkataan Allah Ya, pengakhiran kalam, kalam Allah. Begitu kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai perkataan perkataan Allah. Ya. Bila ketiga pertanyaan tersebut telah kita pahami dan kita telah jawab tadi dengan benar, sekarang kita kembalikan kepada topik pembahasan kita. Bukankah Allah telah mengabarkan tentang dirinya? Jawabannya, na'am, benar Bukankah perkataan Allah adalah perkataan yang maha benar? Jawabannya, iya Bukankah perkataan yang terbaik adalah perkataan Allah? Jawaban yang benar, iya Jadi Allah yang paling mengetahui, yang lebih mengetahui tentang dirinya Perkataan Allah yang benar Dan perkataan yang terbaik ya. Tidak ada dusta dalam perkataan Allah tidak ada kejelekan dalam perkataan Allah tak, jika hanya demikian tiga indikator ini tiga syarat ya suatu berita yang wajib kita terima kerana tidak terkandung di dalamnya kebustaan dan kebohongan ya ilmu kejujuran ya, sedar, dan kebaikan tapi jika hanya demikian Apakah pantas bagi kita Untuk menolak apa yang dikabarkan oleh Allah Jawabannya tidak pantas Bahkan ketakutan haram bagi kita Untuk menolak apa yang dikabarkan Allah Karena secara akal Akal yang sehat Sesuai dengan apa yang diperintahkan Al-Quran Akal kita yang masih sehat Telah kita meyakini tadi Tak menjawab Allah lebih tahu tentang dirinya antum a'lamu amillah antum a'lamu amillah apakah kalian yang lebih berilmu, lebih mengetahui atau Allah Taib. maka oleh kerana itu wajib baik tak untuk menetapkan semua yang dikabarkan oleh Allah tentang dirinya kerana berita tersebut mengandung ilmu Berdasarkan ilmu Jujur Tidak dusta Dan berita yang terbaik Redaksi dan ungkapan yang Fasih Yang terbaik Ya Oleh kerana itu Akal yang sehat Pasti akan menerima dan memahami hal itu Kita tanyakan kepada Ahlul Kalam Sekte Ahlul Kalam yang menafikan sifat-sifat Allah dari berbagai sekte silakan sebut saja apa sama sektenya yang penting ahlul kalam yang mengingkari sifat Allah yang mentakwil sifat-sifat Allah dan yang menolak sifat Allah subhanahu wa ta'ala kita tanyakan pada mereka wahai ahlul kalam apakah kalian beriman bahwa Allah adalah yang lebih tahu tentang dirinya hanya ada dua jawaban kalau mereka mengatakan enggak kami lebih tahu Jelas ini kufur jawabannya Apakah perkataan Allah Benar atau dusta Kalau mereka mengatakan dusta, kufur Berarti jawabannya benar Apakah Ada perkataan yang terbaik Selain perkataan Allah Kalau dijawab, enggak ada yang terbaik Sama ya. Karena tidak ada yang terbaik Selain perkataan Allah Tapi jika hal demikian Bukankah Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat bahkan tidak kosong surat ya Al-Quran dari nama-nama dan sifatnya Bukankah Allah telah mengabarkan hal itu Bukankah kalian telah membaca Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas Al jawabannya kalau mereka masih baca Al-Quran akan menjumpai hal itu akan mendapatkan hal itu timbul pertanyaan lalu kenapa kalian takwil? kenapa diingkari bukankah kita diperintahkan untuk beriman pada Al-Quran menerima yang dibawa oleh Rasulullah SAW maka silakan mereka menjawab pertanyaan tersebut maka bagi mereka yang insaf yang masih bersih akalnya mereka akan kembali kepada jalan yang benar akan meninggalkan doktrin-doktrin akidah-akidah Jahmiyah akidah-akidah uh, mu'tilah anti alul kalam yang telah merusak akidah kaum muslimin tersebut maka akan tinggalkan tapi karena syubhat di akal dan otak mereka telah dipenuhi dengan berbagai subuhat, ya, yang terjadi sungguh, ya sangat menyedihkan baik kemudian menurut logika akal, tak kala kita ragu menerima suatu berita, itu mungkin kan ada sebabnya, pertama mungkin ya berita tersebut sumbernya tidak jelas tidak bisa dipegang yang menyampaikan orang yang jahil Ya yeah. Gak jelas Atau orang pendusta Dusta Yang bisa diterima beritanya Atau jahil yang yeah, gak jelas Apa yang mau diberitakan dia jahil Ya yeah. Atau Boleh jadi mungkin itu benar Tapi cara penyampaiannya Orang gak paham apa yang disampaikan dalam istilah besar al-ay iya keterbatasan dalam mengungkapkan tak bisa dia mungkin niatnya baik taib nah ketiga hal itu apakah ada dalam perkataan Allah? tidak ada yang ada hanyalah ilmu sumbernya jelas kemudian adalah benar kemudian ungkapan perkataan yang fasih kalamullah Keutamaan Al-Quran, kalamullah dibandingkan dengan perkataan manusia, seperti keutamaan Allah di atas seluruh makhluknya, tidak ada perbandingan sama sekali. Akal memahami seperti itu. Ya, saya tidak bisa memahami kalau akal masih sehat, apakah akan menolak, ya, penyampaian yang yang yang yang yang logis tadi, ya, perkataan penyampaian yang logis tadi logika yang benar tadi. Ya. Yeah. Itu yang logis. Itu logika yang benar. Begitu juga ya, yeah, tatkala kita berbicara tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena kita diperintahkan untuk beriman kepada Rasul. Nah, kita katakan bahawa bukankah Rasul sallallahu alaihi wasallam orang yang lebih berilmu, lebih mengetahui tentang Allah? Jawabannya ada dua Ya atau tidak. Kalau tidak berarti Anda lebih berilmu daripada Rasul. Ini jelas tuduhan kepada Rasul, ya, tuduhan yang keji. Yang menjerumuskan pada kekufuran. Kalau dia mengatakan saya lebih tahu daripada Rasul, dia telah kufur. Rasul mengatakan, ya. Inni wallahi la akhshaakum wa a'lamukum la a'lamukum billahi ana. Itu kata Rasul dalam hadis yang sahih. Orang yang paling mengetahui tentang Allah daripada diantara lainnya saya kata Rasulullah yang paling bertakwa yang paling berilmu yang paling... semuanya taib bukankah Rasul SAW orang yang sadiq yang jujur tak pernah dusta tak pernah dusta jawabannya juga ada dua Ya atau tidak kalau ya Berarti telah menuduh Rasul dengan Dusta Kufur dia Ya Rasul yang jujur Sadiq Al-Masduq La yantiqu anil hawa in waluhyu Bukan dengan hawa nafsu Beliau berbicara Beliau katakan kepada Abdullah bin Amr bin Al-As Yang beliau semangat menulis Perkataan Nabi SAW Kata Rasul SAW Uktub Uktub Ma kharaja min fiyya illa al-haqq. Uqtu wahai Abdullah bin Amr bin Al-As. Tidak satupun yang keluar dari mulutku dari lisanku kecuali kebenaran. Dan daldzali yang lain begitu banyak sekali. Ya. Nah. Bahkan orang-orang jahiliyah Kafir Quraisy sebelum beliau, ya, Rasul diangkat jadi Nabi, telah mengerti kejujuran beliau. Begitu, ya, dia angkat menjadi Nabi Rasul, yang tentunya Allah Subhanahu Wa Taala selalu, ya, menggambel yang beliau, menurunkan kepadanya wahyu. Nah, maka beliau berbicara dengan wahyu, bukan dengan hawa nafsu. Bukankah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam orang yang fasih dengan bahasa Arab? Nah, bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Ssalam di antara mujizat beliau, utia jawami al-kalim. Apa itu jawami al-kalim? Beliau di oleh Allah kepadanya jawami al-kalim. Jawami al-kalim, kalimat ungkapan yang redaksinya singkat dan padat dengan makna. Silakan dibaca dari Nabi. Subhanallah Singkat padat Fasih Ya yeah. Fasahah Kerana wahyu Tapi jika yang disampaikan Rasulullah SAW Berdasarkan ilmu Dan itu benar Dan di perkataan yang fasih jelas Ya yeah, Jelas Yang membacanya Ya yeah, dia paham bahasa Arab dan paham bagaimana usul ya, bahasa Arab, maka dia akan memahami. Tak perlu ada takwil-takwil -ta yang lain. Dia memahami. Siapa yang tak paham yanzil? Ya, memahami. Mungkin tak ada yang komplain sahabat tak ada. Karena mereka paham, tapi jika berita tentang Allah datang dari seorang nabi yang terbaik, yang mulia, yang paling berilmu tentang Allah, yang jujur, ya, kemudian yang fasih, jelas terang, ya, nyata pernyataan dan perkataannya, berarti tidak ada. Dalam berita dan perkataan beliau Indikator yang menyebabkan kita untuk Ragu-ragu menolak atau mungkin masih Bimbang untuk menerima Sehingga kata Allah Wama adakumu rasul fa khudu Udah kebenaran mutlak itu Baik hadisnya mutawatir atau Hadisnya ahad, udah kebenaran Mutlak jika itu sahih Nah inilah Yang dinyatakan oleh Imam Syafi'i yang menukil ijma' kaum muslimin ya nah ijma'nya apa ijma' muslimun ala anna man istabanat lahu sunnatun an rasulillah alla yada'aha liqauli ahadin ka'inan mankan. ya kata imam syafi'i Dengar ini kata Imam Syafi, para pengikut Imam Syafi, ya, dengar apa kata beliau? kaum Muslimin sepakat seseorang yang telah sampai kepadanya hadis Rasul secara jelas ternyata sahih. Dia mendengar nih hadis sahih, ya, maka tidak boleh dia meninggalkan, menolak hadis tersebut dikarenakan perkataan seseorang haram ya jemaah ayna'l iman wir rasul kalau begitu sekarang posisikan diri kita tatkala rasul posisikan diposisikan ya tatkala rasul berbicara kita mendengar langsung seperti sahabat Abu Bakar Omar Uthman dan yang lainnya pantaskah seorang mengatakan oh, enggak rasul Percakapan enggak benar itu. Nasehat Allah turun. Rasul mengatakan yang zinurabuna orang yang memahami bahasa paham yang zinurabuna turun. Kalau ada yang mengatakan tidak turun, kira-kira bagaimana seandainya posisi dia itu dahapan Rasul, apa yang bagaimana Rasul akan menyikapi dia? Apakah dia? dikatakan beriman kepada Rasul, tatkala Rasul menyampaikan hadis yang sahih, kemudian dia menolak. Maka perlu mempertanyakan interseksi iman kita masing-masing. Tatkala dalam hati kita, jiwa kita masih ada sesuatu keraguan terhadap kebenaran apa yang dikabarkan Rasul, pertanyakan iman kita. Apakah masih ada iman atau tidak? Nah, nah bukan kalau setelah mengabarkan, jika seandainya berdasarkan ilmu jujur dan fasih dan beliau orang yang sangat cinta kebaikan kepada umatnya niat beliau yang tulus sehingga rasul disipati oleh Allah Subhanahu wa taala laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur itu sifat Rasul Suhu telah datang kepada kalian Yaakum Rasul menampusiku Dari kalangan keluarga Itu jiwa kalian atau mungkin dari kalangan kalian juga Hazizun Hazizun ma, alaih ma'an itu Sungguh sangat berat Bagi Rasul Terasa sulit bagi Rasul Terkala ada sesuatu yang menyulitkan kalian Sebab beliau, kena beliau sangat cinta Dan kasihan kepada umatnya Harizun alaikum dan sangat bersungguh-sungguh untuk kebaikan kalian Bil beliau sangat sayang ya, kepada orang-orang yang beriman nah, makanya beliau jelaskan semua kebaikan bagi kita beliau jelaskan juga kejahatan agar kita ikuti kebaikan dan tinggalkan kejahatan jalan kebaikan jelas kejelekan jelas sudah ada rambu-rambunya yang halal jelas yang haram jelas akidah yang benar jelas ya kemudian diperingatkan akidah yang batil jelas semua lalu apakah masih ada keraguan dalam diri kita untuk menerima perkataan beliau sallallahu alaihi wasallam tentang Allah yang mengatakan yang mengabarkan kepada kita tentang sifat-sifat Allah taala ta silakan kita jawab masing-masing <tuh> Kalau masih ada keraguan, dipertanyakan iman kita kepada Rasulullah Sallam. Dusta mengatakan cinta Rasul. Dusta kami membela Rasul. Begitu datang hadis tentang siapa wajib tolak, cinta yang bagaimana, perjuangan yang bagaimana, hadisnya datang tentang siapa yang ditolak, ditawil. Bukankah ini tuduhan yang keji kepada beliau? Berarti beliau tidak memahami. Na'udzubillah min dhalik Ikhutul iman Pemissar Rahimakumullah Nah Itu berkaitan dengan sifat Al-Thubutiyah Sifat Al-Thubutiyah Kemudian yang kedua tadi Sifat Al-Manfiyah Sifat Salbiyah Iaitu sifat Yang Dinafikan oleh Allah Dan yang dinafikan oleh Rasul SAW, Dari diri Allah Nah, semua sifat-sifat yang manfiyah tersebut Sifat salbiyah Itu semuanya sifat kekurangan Makanya Allah menafikan Dari dirinya Dan kalau kita perhatikan juga Al-Quran Ya, penafian terhadap sifat-sifat salbiyah tadi Atau manfiyah tadi Itu biasanya dalam Al-Quran secara global tidak dirinci seperti sifat-sifat thubutiyah -sifat yang ditetapkan oleh Allah. Naam. Seperti sifat ya. Al-maut, ya, kematian, an-naum, ya, tidur, al jahal kejahilan, an-nisyan, dusta, al-ajiz, ya ajiz itu lemah, at-ta'ab itu capek. Itu semua sifat-sifat kekurangan itu Allah nafikan dari dirinya. Ya. Watawakkal al Kan begitu. Tawakkallah kepada Zat yang mahidup yang tidak akan mati. La ta'khudhu sinatu naum. Allah yang tidak pernah tidur dan mengantuk. Ya, tak khudu dan tidak pernah mengantuk dan tidur. Naam. Tatkala mu sadi tentang ilmu Ya Tentang umat-umat sebelumnya Ilmu ha'inda rabbi Fi kitabin la yadillu rabbi walayansa Ilmunya Fi kitab Tertermaktub di kitab Raku tidak akan pernah lupa dan juga sesat Berarti kena Allah yang maha berilmu Al-ajz Ya Wa min lugub Ya, tentang penciptaan langit dan bumi Al-Qasamawati Allah bisa yamin Wa ma massana min lugub Tidaklah Allah capek. Ya, ikhutul iman wa sarhimakum Allah. Nah, semua hal itu sifat-sifat yang ditiadakan oleh Allah, yang dinafikan oleh Allah. Maka dinamakan sifat salbiyah atau sifat manfiah. Semuanya sifat kekurangan, wajib juga kita ingkari. Ya, artinya kita juga menafikan hal itu dari diri Allah. Ikhutul iman wa sarhimakum Allah. Akan tetapi tujuan Allah menafikan begitu juga Rasul menafikan sifat-sifat tersebut bukan sekadar penafian saja ya bukan sekadar peniadaan saja tapi tujuannya adalah untuk menetapkan lawan dari sifat tersebut yaitu sifat-sifat kesempurnaan yang merupakan lawan dari sifat tersebut Karena kalau sekadar hanya meniadakan saja, tidak mengandung, menetapkan sifat-sifat yang sempurna, yang lawan dari setiap kekurangan tadi, itu bukan suatu kesempurnaan. Karena sesuatu yang tidak ada itu, ya tidak sempurna. Saya ulangi. Maksud dan tujuan Allah menafikan, meniadakan, menyebutkan dalam Al-Quran bahawa Allah itu tidak tidur. Tidak ngantuk Tidak mati Kan begitu Dan tidak pernah Tidak berbuat zolim Capek letih Ya Semua tidak lupa Semua hal itu tujuannya Untuk menetapkan Bahawa Allah itu memiliki Sifat-sifat yang sempurna Yang berlawanan dengan sifat-sifat kekurangan tadi Berarti jika Allah subhanahu wa ta'ala Ya Tidak mati berarti Allah hayun wahidup jika Allah Subhanahu wa taala tidak mengantuk dan tidak tidur juga menunjukkan kesempurnaan hidup Allah ya jika Allah Subhanahu wa taala tidak berzalim maka menunjukkan keadilan Allah taala ta jika Allah Subhanahu wa taala tidak lupa dan tidak sesat ya tidak jahil berarti menunjukkan akan kesempurnaan ilmu Allah yang meliputi segala sesuatu, alimul suatu ilmu yang luas yang meliputi seluruh makhluknya jika Allah subhanahu wa ta'ala tidak latihan menunjukkankan keperkasaan Allah dan kekuatan Allah begitu seterusnya itu maksudnya yang harus diperhami nah, oleh kerana itu ya, kena ada kalau kita dalam bahasa keseharian kita kita menafikan sesuatu dari suatu benda atau suatu tempat kerana memang benda tersebut tidak menerima hal itu Tatkala orang mengatakan dinding tidak berbuat zolim apakah ini suatu kemuliaan, kesempurnaan tidak, memang dinding tidak menerima kezoliman, tidak bisa berbuat atau karena kelemahan ya. seorang tidak bisa membalas apakah karena dia itu orang yang, masya Allah, maaf ah. atau mungkin santun dan yang lainnya boleh karena dia itu tidak mampu, lemah, tidak memiliki sesuatu yang mau dilawan orang-orang yang kuat. berarti tak kita mengatakan seorang ya sifulan tidak menzalimi tidak menyakiti, belum tentu satu kemuliaan kenapa? Karena boleh jadi karena dia tidak mampu, tidak ada kesempatan. Nah, ini terjadi dalam kehidupan manusia. Nah, oleh karena itu. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an sifat-sifat yang dinafikan tadi, maka wajib bagi kita juga untuk menafikan hal itu dengan kewajiban kita, dengan catatan kita wajib mengimani lawan dari sifat kekurangan tadi, yaitu sifat-sifat kesempurnaan. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Wa tawakkal 'alal hayy alladhi la yamut." Tawakkal kepada Zat yang Maha yang tidak akan pernah mati. Bertitik, tak kala mengatakan Allah يموت, menunjukkan akan kesempurnaan Al Hayy itu hidup Allah Subhanahuwataala. Allah mengatakan, ولا يظلم ربك أحدا. Rabbu tidak pernah menzolimi seorang pun. Bertitik, tak Allah menafikan, meniadakan kezoliman dari dirinya, kerana Allah haramkan hal itu. Ya ibadi ini haram tu zulma ala nafsie. Begitu kata Allah. Wahai hambaku, aku haramkan kezoliman atas diriku. Maka Allah tidak pernah menzolimi hambanya berarti menunjukkan akan kesempurnaan keadilan Allah dan bijaksananya Allah SWT takkan Allah mengatakan وَمَكَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِيُلْهِ tidak satu penyiakan يُعْجِزَهُ melemahkan Allah yeah. sesuatu di langit dan di bumi berarti menunjukkan akan apa? menunjukkan akan Ya ilmu Allah Kekuatan Allah Ya ilmu dan kekuatan Allah subhanahu wa ta'ala Nah oleh kerana itu Allah Menutup ayat tersebut surat fatir Innahu kana aliman qadira Subhanallah Kerana seorang yang bisa Ya dikalahkan Kedian lemah Bisa jadi lemah dari sisi ya ilmiahnya Atau lemah dari sisi kemampuannya Secara fisik dan ilmiah maka dia akan dikalahkan. ya Akan di, uh, dikalahkan yang lain. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala tidak seorang pun. Karena Allah yang maha berilmu, Allah yang maha kuasa. Makanya di akhir surat tersebut, Fatir ayat 44, Allah menutup dengan dua nama, dari nama-nama Asma'ul Husna, innahu kana aliman qadira. Sesungguhnya Allah itu maha berilmu dan maha kuasa. Nah, Ya khutaliman, para... Pemirsa Rahimahkumullah Oleh kerana itu, secara kesimpulan Bahawa sifat itu Ada sifat yang ditetapkan dinamakan subuti Ada sifat-sifat yang ditiadakan Dinafikan Dinamakan salbi atau manfiah Kewajiban setiap individu muslim Menerima, mengimani, meyakini Sifat-sifat yang ditetapkan oleh Allah Tanpa ada keraguan sedikit pun Tidak menolak, tidak mentakwil Tidak menyelewengkan Dengan ya berbagai pentakwilan-pentakwilan yang sesat dan aneh, nyeleneh kemudian sifat yang dinafikan oleh Allah, juga kita nafikan dari diri Allah, dengan meyakini sifat-sifat kesempurnaan yang merupakan lawan dari sifat yang dinafikan dan ditiadakan tadi demikian mona dan bermanfaat Wallahu a'lam. Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan, terima kasih para Ustaz yang telah Berkenan untuk memimbing dan menyampaikan pembahasan bermanfaat pada kita semuanya. Semoga pertemuan kita yang singkat dapat menambahkan ilmu. Serta faedahnya bisa kita ambalkan dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Selanjutnya khawatir Islam bagian ini yang bertanya silahkan kami tunggu pertanyaannya. Di layanan telepon 0218236543 Dengan menyebutkan nama dan dari mana anda berasal. Sangat kami harapkan pertanyaan anda berkesesuaian dengan pembahasan disampaikan Ustaz. Silahkan. Halo. Asalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa? Di mana? Dengan Abu Ali di Bogor, Ustaz. Silakan apa pertanyaannya? Bahar Allah, Ustaz. Baik, barakallah. In ingin saya tanyakan eh, bagaimana dengan perkataan orang bahwa di diri manusia itu juga ada Allah. Mereka berdalil dalam perkataan ini dengan al hadith ayat tempat itu. Wa huwa ma'akum aynam ma kuntum. Iya baba, baik? Iya. Ya, Terima ya, kasih. Ya Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi. Wa warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Naam. Terima kasih kepada Bapak ya, Abu Alif di Bawu-Bawu, Barakallahu Fik Atas pertanyaannya, semoga Allah senantiasa menjaga antus keluarga dan juga semua kita Para penyusaha dan para pendengar, malah dia berada, Allahumma amin Pertanyaannya, bagaimana dengan ungkapan bahawa Ya, dalam diri manusia itu ada Allah Ya, dengan dalil Wa huwa ma'akum aina makuntum para hamba misrahimakumullah inilah yang menjadi permasalahan ya tatkala seseorang membaca Al-Qur'an hanya mengambil ya sepotong-sepotong saja dan dipahami itu masalah itu jelas metodologi yang keliru dalam memahami Al-Qur'an ayat tersebut akan dipahami dengan benar bila dilihat dari awalnya, dan juga akhirnya. Jadi ayat tersebut bercakap tentang bagaimana ilmu Allah luasnya ilmu Allah. Maka takun, maka takun minaja min tiga, ilahu wa rabi um, wallah lima, ilahu wa sadisuh, adna min dalikah, walakthr ilahu ma'hum, enam makam, thumajuna buuma. Amilu Yumul Kiam. Ina Wasamil Alim. Jadi ayat tersebut berbicara tentang apa? Ilmu Allah. Jadi Allah mengetahui. Ya mana saja kita berada, bukan zat Allah yang ada pada diri kita. Secara logika kita memahami ada makhluk, ada Allah. dan kita meyakin bahawa Allah itu terpisah dari makhluknya ya yeah. maka barang siapa yang meyakini zat Allah masuk pada makhluk itu namanya itihadiyah bersatu itu akidah yang kufur ya yeah. jadi Allah ma'ana bukan zatnya ya yeah. bukan zatnya yang bersama kita zat Allah subhanahu wa ta'ala maha tinggi zat Allah Subhanahu wa taala maha tinggi di mana alal arsh istawa ar-rahman al-arsh istawa Istiwa tinggi di atas arsh yang sesuai dengan kebesaran keagungannya tidak seperti ya istiwanya raja di atas singgasananya makhluk yang paling tinggi adalah arash dan di atas arash Allah subhanahu wa'ala yang maha tinggi nah eh, ya mustahil zat Allah yang tidak bisa kita bang bagaimana besarnya ya keagungan kemuliaannya menyatu dengan makhluk manusia yang kerdil coba saya berikan bayangan kepada kita semua ya yeah kita beragama harus dengan akal yang waras dan sehat. Kalau tidak gunakan akal ya mang kita ya seringkali kita dibodoh-bodohi. Baik, sekarang berikan perbandingan. Kita membaca ayat kursi. Wasia kursiyuhus samawati wal ardh. Kursi Bukan kursi tempat duduk kita, bukan itu maksudnya. Ya. Kursi Allah. Ibnu Abbas menjelaskan maudiul qadamin Tempat kedua kaki Allah. Sesuai bahasa kaum Allah. Kursi tersebut kata Allah, wasi'a kursi was wal ardi, yang meliputi langit dan bumi. Baik. Bagaimana perbandingannya? Sebutkan sebagian hadis. Perbandingannya seperti Ya sekeping uang logam yang kita letakkan dilemparkan ke padang sahara yang luas. Ya, bagi mungkin ke Mekah ke Madinah, pergi haji, lihat bagaimana padang pasir ya, padang sahara yang luas. Lalu kita lemparkan se sekeping uang logam tadi. saya ingin bertanya kepada kita, perbandingannya bagaimana? Tiada perbandingannya sama sekali. Itu perbandingan luasnya uh, kursi. Apakah ada makhluk yang lebih luas dari kursi? Nam ada itu aras. Aras itu akbarul makhlukat, ya yeah. azamul makhlukat. Apakah ada yang lebih besar? Ya Allah sang pencipta lebih besar. Allahu akbar. Tak bisa kita bayangkan. Ras makhluk yang paling besar, yang paling berat, yang paling indah, ya, yang paling tinggi, bagikan atap bagi alam semesta ini, ya. Itu luasnya perbandingan dengan kursi tadi, seperti perbandingan kursi dengan dengan apa? Langit dan bumi. Tapi. Saya ingin bertanya Perbandingan langit dan bumi Dengan manusia yang kerdil Ukuran kita berapa? Gak ada perbandingannya jemaah Kok bisa akal Allah Zat Allah Yang Maha besar menyatu dengan makhluk Yang hina dina yang kerdil Gak ada nilainya, gak ada perbandingannya Panjangnya mungkin 150-60 beratnya mungkin ya lima puluh, mungkin sampai pun seratus mungkin kalau yang gemuk kan begitu. Kau bisa masuk zat Allah yang subhanallah, tidak bisa dibayangkan. Masuk kepada manusia yang kadil, itu cara pikirnya bagaimana? Ya. Dengan akal yang bagaimana bisa memahami Allah kau menyatu dengan makhluknya? Subhanallah. Kita mengatakan Allah Al-Khaliq ada makhluk, ya. Ada dua, ada dua alternatif. Bisa makhluk masuk ke dalam Allah diri Allah, atau Allah masuk di makhluk. Keduanya batil Tidak yang ke Allah munfasil terpisah. Alqalik wal makhluk terpisah. Maka mustahil. Dan secara bahasa juga enggak, enggak menunjukkan hal itu. Nah. Kita saya berjalan. Kamu datang bersama siapa? Oh, bersama teman-teman, bersama orang tua, bersama mungkin adik kakak. Apakah orang tuanya masuk ke diri dia? Bersama, ma'a Dalam bahasanya oj oh, itu maaf abi. Saya datang bersama orang tua saya. Apakah orang tuanya masuk ke dalam diri dia? Secara bahasa juga bahasa kita bahasa sendi, carian kita Indonesia juga. Kita memahami kebersamaan itu bukan bahatizer yang satu nyatu dengan satu enggak saya berjalan, matahari bersama saya apakah matahari masuk ke diri kita Tidak. jadi orang yang memahami, mengambil ayat, wa huwa ma'akum aina makuntum begitu, dan mengatakan Allah menyatu dengan Allah ada dalam diri kita, dalam artian zat Allah ini orang yang dia paham gak bahasa dia sebelum dia paham bahasa Arab gak paham maka belajar lagi itu bahasa yang benar, Gimana caranya itu Desisian lagi lihat awal ayatnya akhir ayatnya itu akan menunjukkan maksudnya maka Allah menutup itu dengan ilmu Allah. Naam ini adalah cara memaham Al-Qur'an. Oleh karena itu ya kebersamaan itu bukan zat Allah menyatu. Itu akidah wahdatul wujud itu kufur. Ya, sepakat ulama bahawa akidah itu kufur. Tapi maksudnya ilmu Allah yang meliputi kita. Di mana saja kita tidak lupa dari ilmu Allah. Rabbana wasi'ta kulla shayil rahmatu wa ilma. Bagi tuktapan malaikat ya Allah, Rabb kami. Engkau yang ilmu dar rahmatmu meliputi segala sesuatu. Ilmu yang luas yang tidak satupun lupa dari ilmu Allah. ke mana saja kita dipantau oleh Allah, diketahui Allah Subhanahu Watahi. Itu maksud maknanya di sini. Jadi ini jelas tidak benar. Tapi kalau yang dimaksud, nah dari sisi kedua, kalau jelas dari sisi fisik tadi zat itu jelas ya, itu jelas. Siapa yang meyakini itu jelas kufur dia, pernyataan yang kufur. Tapi kalau yang dimaksud dalam diri Allah, dalam diri manusia ada Allah, itu ma'rifatuh. Nah, mengenal Allah, cinta kepada Allah, pengagungan kepada Allah. Ketulusan ibadah kepadanya, yaitu harus ada, wajib ada dalam jiwa kita. Jika itu tidak ada, dipertanyakan iman kita. Tak ada cinta kepada Allah, tak ada pengaguan, tak mengenal Allah. Lalu siapa yang dikenal? Tak ada kemuliaan, keagungan, kepasrahan diri, ketundukan kepada Allah. Tidak ada cinta, ini dipertanyakan iman kita. Ya, tak ada cinta dalam hati kepada Allah. Pengagungan kepada Allah Tunduk dan patuh kepada Allah Ya Ma'rifatullah dengan nama-nama dan sifatnya Itu di hati Jika itu tidak ada Miskin Hidup di dunia bertahun-tahun miskin Tidak mengenal sesuatu yang paling lezat kata ulama as -salam. Sungguh miskin penduduk dunia ini kata ulama as -salam. Mereka tinggalkan dunia berpisah dengan dunia Tapi mereka tidak merasakan Merasakan yang paling lezat dalam hidup dunia ini Apa itu? dzikir kepada Allah, ma'rifatullah, ibadah. Nah, jadi harus ada itu wajib. Ya, keimanan seperti itu. Ada pun yang tadi jelas program kufur. Ya, Allah maha tinggi. Makanya, kita mengimani Allah sabis marbikal a'ala. Zat Allah yang maha tinggi. Itu akidah al wal-jama'ah. Nah, bermicat Allah wa'ala. Jazakallahu khairan. Warakallahu fikum. Terima kasih para Ustaz yang telah menjawab dan menyampaikan pembahasan manfaat kepada kita semuanya Semoga menjadi tambahan ilmu untuk yang bertanya khususnya dan kita semuanya yang mendengarkan pada kesempatan kali ini Selanjutnya kami bacakan pertanyaan dari pesan singkat dari Bapak Nanali Pondogede yang bertanya sebagai berikut Ustaz disebutkan bahwa sifat Allah lebih banyak dari nama-nama Allah dan jumlah nama Allah yang disebutkan Asma'ul Husna. Berjumlah 99 nama. Pertanyaannya, apakah yang disebutkan, apakah sifat-sifat sabitu itu juga ada di dalam nas-nas Al-Quran dan hadis? Mohon penjelasannya Sukron Sat. Terima kasih atas pertanyaannya Jadi Sebagaimana yang merupakan Akidah al-Sunnah wal-Jamaah Yang telah kita jelaskan bahwa Allah memiliki ya, Nama-nama uh, Yang dikenakan Asma'ul Husna Ya Dan Kenapa dinamakan Asma'ul Husna Ya Jamaah ingin tahu Kenapa dinamakan Asma'ul Husna Mungkin ada yang menghapal Ya, jama'ah kajian asma'ul husna gitu ya tapi pahamkah kita kenapa dinamakan al husna kalau asma dah tahu ya nama-nama husna kenapa itu bukan sebuah istilah yang kosong dari makna al husna itu sudah yang terbaik nah kenapa yang terbaik karena mengandung seluruh makna kesempurnaan kalau ada kecacatan atau Makna yang kosong dan hampa Dari makna itu bukan husna Jangankan husna, ahsan je tidak Ya Nah dari situ kita memahami Dari makna al-husna Kita telah memahami bahawa Kenapa Allah sifati namanya dengan al-husna karena Nama-nama tersebut mengandung makna makna yang sempurna makna yang agung dan makna-makna yang sempurna yang agung itu, itulah sifat-sifat Allah maka setiap nama menunjukkan kepada sifat setiap nama menunjukkan kepada sifat sebagian telah kita jelaskan Nah, maka kita imani begitu juga sifat-sifat yang Allah sebutkan yang tidak diambil dari nama tadi tapi dari perbuatan Allah fa'alun lima yurid kan begitu fa'al Allah yang berbuat lima yurid yurid berarti yurid irada sifat Allah Allah berbicara wa Allah musa taklima, na'am wa Allah musa taklima. Allah Betul-betul ngajak Musa berbicara Berarti sifat Allah kalam Ya Sifat Allah kalam Wajaa rabbuk Jaa Datang Rabbu Berarti sifat Allah maji, Ya Istawa ar-Rahman ala sistawa Istawa perbuatan Berarti sifat Allah istiwa Ya, yumsikus sama, nak Allah yang menahan langit agar tidak jatuh antaka alal ab illa bi agar tidak jatuh menimpa bumi. Nak begitu seterusnya Jadi dari perbuatan Allah itu menunjukkan pada sifatnya. Tak kira jadi kerana itu silakan baca Al Quran kita akan mendapatkan hal itu maka kita tetapkan perbuatan Allah menunjukkan pada sifatnya tapi tidak semua perbuatan Allah menunjukkan pada namanya istiwa istawa itu perbuatan Allah tapi tidak ada dari asmal husna al-mustawi ya al-iradah yurid yuridu Allah bikumul yusrah kan begitu liman sya'a minkum ayyistaqim, masyia'a itu juga sifat Allah, iradah tapi tidak ada nama Allah al-murid ya. yang maha berkena al-murid tidak ada nama Allah al-murid, yang ada iradah yurid ya. masyia'a begitu juga ya. tidak ada nama Allah ya uh, mashi'ah ya sya'i sanya menghendaki tapi sifatnya al-mashi'ah bermakna iradah begitu seterusnya nah fa akhadnahum bi dhunubihim kami azab mereka al-akhdhu kan begitu waktu itu sifat Allah karena perbuatan Allah tapi tidak setiap perbuatan menunjukkan pada nama setiap nama menunjukkan kepada sifat dan tidak setiap sifat juga menunjukkan kepada makna. Jadi itu harus kita pahami kaidah yang kita sebutkan tadi. Nam, type itu yang berkaitan dengan masalah sembilan nama tadi maka semua itu tertera dalam Al-Quran dan juga dalam Hadis-Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demi kurniakan Allah. Barakallah fi kumajazat Allahu khayran sab. Terima kasih atas jawaban dan nasihat yang bermanfaat yang telah disampaikan Nampaknya pertanyaan dari pesan singkat tadi Merupakan pertanyaan penutup di pertemuan kita Mohon maaf karena terbatasnya waktu Sebelum kami akhiri program acara ini Mohon Ustadz memberikan ikhtitam Fadal Ya, yeah. Sebagai ikhtitam uh, Tadi saya menukil ayat surat Mujadilah tentang pertanyaan Pak Abu Alif tadi ya, sebelum saya tutup jadi saya ingin membacakan ayatnya secara sempurna sepertinya tadi ada sedikit kekeliruan nah jadi dalam surat Al-Mujadilah menjelaskan tentang kebersamaan Allah tadi itu Allah menyebutkan ya Alamtara ya ini redaksiannya Alamtara anna allaha ya'lamu silakan Pak Abu Ali mungkin bisa melihat surat Al-Mujadilah ayat 7 Alam tara, anna allaha ya'lamu Maa fis samawati wa maa fil aq Jadi Ya'lam maa fis samawati Al-Munga ta'hu ya pindalakan di bumi Maa yakunu min najwa Thalathatin illa huwa rabi'uhum Wala khamsatin illa huwa sadisuhum Wala adna min dhalika Wala akthara Illa huwa ma'ahum aynama kanuh Ma'ahum Illa huwa ma'ahum Eh Allah bersama mereka di mana saja berada. Ya. Sumayunabbiuhum bima amilu yaumil qiyamah. Udah hari kiamat Allah akan kabarkan kepada mereka perbuatan mereka. Innallahi bikulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Lihat awalnya, alam tara Allah ya'lam ma fis samawati wal aq. Akhir ayatnya ditutup dengan alim. sebulannya apa? Jadi kebersamaan wahwa ma'ahum aina makanu kebersamaan itu adalah kebersamaan ilmu ya seperti itu nah ini yang harus Kemudian dalam surah Al-Hadid ya ayat yang sama wallazi khalaqas samawati wal hadid ayat 4 huwallazi khalaqas samawati wal ardi fi sitati ayamin thumma istawa 'alal 'arsy kemudian apa kata Allah ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama'i Wama ya arujuminha ya alam Allah mengetahui apa yang masuk perbumi yang keluar yang naik ke langit kan begitu kemudian apa kata Allah wahwama akum ayat nama kuntum Allah itu bersama kan dimana saja berada kemudian apa kata Allah ditutup ayatnya dengan apa wallahu bimata maluna basir Allah ya mengetahui apa yang dilihat melihat jadi dimana saja Allah mengetahui melihat jadi itu maksud menerima iya oleh karena itu, pesan dan kesimpulan kalau ingin memahami Al-Qur'an yang benar, baca ayatnya dari awal dan akhir. Awal ayatnya sampai akhirnya akan ketemu maknanya. Jangan diambil sepotong-sepotong. Al-Qur'an itu tidak diturunkan sepotong-sepotong begitu, lengkap sempurna, ya. Ini. Jadi bukan permasalahan ini dalilnya Al-Qur'an wa ma'akumaina makuntum. Benar. Wa huwa ma'ahum aina makanu. Benar. Tapi kenapa enggak dibaca dari awal ayatnya sampai akhirnya? Nah, ini suatu kaidah yang disampaikan Bahawa dalam memahami Al-Qur'an dengan benar melihat as-sabiq wal lahi awal dan akhir ayat itu akan ketemu. Bahkan mungkin ayat satu ayat sebelumnya, dua ayat sesudahnya itu akan terdapat suatu pemahaman secara komprehensif secara menyeluruh, ya. Dalam memahami Al-Quran Kekeliruan terjadi Ngambil hadis sepotong-sepotong ya. Ngambil ayat sepotong-sepotong Ini yang jadi masalah Jadi pemahaman kita yang keliru Bukan Al-Qurannya ya. Itulah kesimpulannya Mudah-mudahan bermanfaat وَصَلَّى اللَّهُ وَصَلَّى بِنَاهُ مُحَمَّدٌ وَآلِهِ وَالصَّحْبِ وَالسَّلِمِ وَأَخِرُ دَعْوَانَا عَنِ الْحَمْدِ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ بِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سَوْفَ يُرْكَ وَتُوبُ لَهُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ رَحْمَةُ اللَّهِ